Història del semàfor Fa poc, en una ciutat molt gran, hi vivia un semàfor molt tímid però molt alegre. Un dia va conèixer una semàfora molt maca que vivia a la vorera del davant. I un gran dia els semàfor el van traslladar a la vorera del davant, on hi havia la semàfora. La veritat és que a ell li agradava la semàfora i que a la semàfora li agradava amb ell. Estaven a una distància com a molt d'un metre i això els feia la vida impossible, ja que ells volien estar junts i no podien. Van passar uns quants anys i com que ja eren bastant veiets, els van treure els dos junts i van posar uns de naus. Els dos semàfors junts van anar per a la boca de les xaias i llavors els van poder conèixer i van estar sempre junts en un bon amagatall perquè no els aixafessin amb el ferrovell, mar.